«Павло Загребельний. Диво. Роман. Видавництво «Радянський письменник. Київ. 1968 рік». Читає Лідія Коровченко. Роман «Диво» розповідає про епоху давню. Київська Русь, доба Ярослава Мудрого, часи великого розквіту культури, Мистецтва на нашій землі багато загубилося, знищено часом, розвіялося серед битв, неуваги і недбальства. Але стоять тисячолітні святині, сяють з їхніх стін мозаїки, прозирають крізь пил століть фрески. Хто їх творив? Як? В яких умовах? Де імена? Які долі великих майстрів? Всі ці проблеми ставить автор на широкому тлі історичних подій. Роман незвичайний за своєю побудовою, історичний за тематикою. Він включає і розділи, в яких діють наші сучасники, моби створюючи тим самим перегук віків, утверджуючи безсмертя краси і мистецтва. Хто звів семибрамні фіви? Книга стоять імена королів, а хіба королі лупали скелі і тягали каміння? А без ліку руйнований Вавилон? Хто відбудував його щоразу? В яких халупах жили будівники Золотосяйної ліми? Куди пішли муляри того вечора, як закінчили? Китайський мур. Великий Рим повин Триумфальних арок. Хто спорудив їх? Над ким? Триумфували Цезарі. І в славетній, Щедро оспіваній Візантії Були самі палаци Для громадян? Юний Олександр Завоював Індію. Невже сам? Цезар розбив Галлів. А чи мав коло себе, бодай, кухаря. Філіп іспанський плакав, коли затонув його флот. Невже ніхто більше не плакав? Як багато історій, як багато запитань. 1965 рік. Провесінь. Надмор'я. Найперше мусимо з допомогою мікроскопа ДОСЛІДИТИ ВСІ ВІДХИЛЕННЯ ВІД ПРЕДМЕТА ПІКАСО Усі подальші епіграфи з Пікасо походять з його п'єси «Пожадання Впіймане за хвіст. П'єсу свою Пікасо писав у перший рік окупації Парижа гітлерівцями. Може, їх вабило вікно? Ще поза той рік його не було. Отава добре пам'ятав, що в цій оберненій до моря стіні кафе Оріанда були звичайні два вікна з банальними брижистими шторами з кремової часучі. Але потім хтось, достосовуючися до моди, вивалив стіну геть і утворений в такий спосіб отвір затолив суцільним склом, привезеним Заратемівська, а то й самої Німеччини, що теж було модно серед будівельників. І вправно вставленим у ковану залізну раму міло тоновану лискучо-чорною фарбою, що вже давали зовсім неочікуваний ефект поєднання модерну і старовинною, бо чорна залізна рама видавалася мобикованою у простій сільській кузні. На старезному ковадлі – горна із старих міхів, шитих з грубих шкір, зверху і знизу триманих дубовими дошками, що мали вигляд набагато побільшених людських долонь. І коли верхня долоня натискувала на міхи, вони складалися, випускали з себе все повітря, вдуваючи його в горн, і з горна спершу виривався сизий дим, а потім вугілля починало жевріти ясніше, ясніше, а там яріло білим і заліза, яке розпікалося в горні, а потім виковувалося на ковадлі, несло на собі все, що мала кузня, чорноту мертвого вугілля, сизі з диму, відмухваного міхами, яскраві випіки вогню, полиск важких ударів молота і твердого ложа ковадла. Але для цих чотирьох чоловіків, які щодня спускалися з гір, де був їхній санаторій, важило, власне, і не саме вікно, і не оте дивно широке скло, і не викована з чорного заліза рама, якою могли б пишатися на будь-якому європейському курорті. Важило навіть не море, Оте море, що заливало все вікно від краю до краю, виповнювало його майже до самого верху, не лишаючи для себе місця. Бо небо не могло вдовольнятися вузенькою смужечкою. Йому теж потрібен був простір не менший, аніж для моря. А якщо вже бути точним, то небо завжди і скрізь усе ж таки долало море своєю безкрайністю. Однак тут воно вимушене було поступитися і вдовольнитися в дивному вікні смужечкою завширшки скілька пальців. Залежно від погоди смужечка вущила або ширшала, і темна лінія обрію або ж наближалася до верхньої перекладини рами, або ж віддалялася, ще більше підкреслюючи чорноту і дикість заліза, його місність і твердість». Так от, якщо вже всі вони збиралися щодня в кафе Оріанда, зваблені широким небаченим вікном, то важило не саме вікно і не море, що заливало його в чердь, а проста гілочка невідомого дерева, яке росло перед кафе. Росло десь унизу. Кафе містилося на другому поверсі високого старовинного будинку, складеного із грубих кам'яних квадратів. І не сміливо простягнуло одну лиш свою гілочку до нового вікна. Так ніби когось там могла зацікавити ця квола деревина в місті зіткнення розкованої стихії з точно продуманою, якщо можна так пишно висловитися красою, що відповідала існуючим настроям, просто кажучи «снобізмові». Тому же слід було починати не з вікна, а з їхньої чоловічої самотності, яка штухувала їх чотирьох таких різних, таких несхожих, звела їх з гір униз. А вже тільки тоді вони побачили це вікно і взяли столик коло нього. І той столик став їхнім постійним місцем для щоденних посиденьок від 5 до сьомої вечора, а то й пізніше». Імена значення не мають. Ясна річ. Можна б назвати всіх чотирьох та ще й додати докладне життя без кожного, але чи треба? Один був інженер, один, що вже і зовсім незвично, поет, один – лікар, четвертий – отава. Вікно запримітив, що з надвору не поет і не отава, і не лікар. Професія, що її найохочіше вміщують на пограниччі між усіма звичайними професіями і мистецтвом, а інженер – кучерявий молодий, здоровий, наймолодший з усіх, трохи по-жіночому кокетливий і надзвичайно сучасний у кожному поруху, у кожному вчинку і навіть слові. «Вже уявив нас за цією вітриною», – вигукнув він. «З одного боку ми, з другого море, а між нами – Невидима субстанція, яку можна б назвати екзистенцією мертвої матерії. Ну, а вже ти тоді, есенція буття, буркнув Отава. Вони посміялися з інженерного пишномовства, однак пішли в кафе, яке саме відчинилося після денної перерви, і їм справді сподобалося все – і широке вікно, і його небуденна залізна рама – і багато моря, за прозору неіснуючим склом, і тонка нитка обрію, що пульсувала в горі, мов жива жилка простору. Поет перший вчепився поглядом у гілочку, що несміливо стриміла з боку, ще по зимовому чорна, костру був незграбна, мов уламок абстрактної скульптури або небачений корал, що виринув із темних океанічних глибин, «Я писатиму про це дерево», – сказав він, посвистуючи від вдоволення. Він робив це так сі – «сі-сі» і дуже втішався своїм оригінальним свистінням, а ще більше тим, що ніхто не догадався висловлювати майже всі свої почуття таким дивним робом. «Коли мене люди не бачать, я віддаю їм свої вірші», – сказав він. «Колись присутні я сам, тоді сі – «сі-сі». «Сонет чи відразу поему?» – прискалив насмішкувато око Отава, який чіплявся своїм кепкуванням до всіх. І всі, хоч як це не дивно, досить легко зносили його насмішкуватість, призвучилися до неї і навіть нудьгували без свого лукавого товариша. «Старий, не ображаючись, мовив поет, ти нічого не розумієш». Така гілочка не вміститься й у поему «Сі-сі». «Людина повинна бути оригінальною», – сказав інженер. «Якщо в тебе немає оригінальності, то ти повинен хоча б вигадати її. Наприклад, я вигадав для вас оце вікно. Що далі? А далі ми питимемо чорну каву», – сказав лікар. «З медицинським спиртом», – додав Отава. «По-моєму, в тебе було тяжке дитинство», – незлобиво сказав лікар. «Чорним гумором, як правило, страждають люди, в яких було тяжке дитинство». «А буває гумор білий?» – поцікавився Атава. «Старі!» «Я прочитаю вам один свій вірш», – втрутився поет. «Це вірш про аристократизм. Сі-сі! Він був маленький і широкий, майже квадратний у постаті». Мабуть, у минулому штангіст чи боксер. Його про це ніхто не розпитував, а він не мав часу на розповіді. Бо або ж сісікав, або ж би кінця читав свої вірші, які всі троє за кілька днів знали на пам'ять. Вірш був модерний, як вікно, коли якого вони сиділи. «Якщо ти прокинешся рано вранці», Серед білого сум'яття, простирадл і подушок, і снігова білість різене тобі в очі, і ти задихнешся від крижаного холоду самотності і помандруєш поглядом до вікна, мерщій пошлеш блискавицю свого погляду до вікна, до цього прорубу в одвічній людській самотності, і стане шукати там небо великих надій, бо, прокидаючись, ми завжди вимандровуємо на пошуки неба для наших надій, і, лягаючи спати, ми шукаємо ополонки, щоб утопити в ній всі жалі і тривоги. Але якщо ти знайдеш у вікні тільки тороси арктичних людів, якщо з холодним скреготом тертимуться об нього холодні днища безжальних айсбергів, тоді ти повинен пробитися до неба сам, не чекаючи ні на кого, нікого не ждучи, і не гукаючи, а тільки сам, сам. «Я ще можу припустити, що ти міг таке скласти», – сказав Отава. «Але як ти міг це запам'ятати, старий?» З тебе ніколи не буде аристократа. Ти вмреш плебеєм. Сісі, -сі. просвистів поет. Я, наприклад, потомствений робітничий клас, сказав інженер, але це не заважає мені бути модерним і оригінальним. Старий, я теж робочий клас, сказав поет. Я навіть працював на кораблебудівному. будівному. Хто знає, як варять трубу на судні? Сісі. -сі. Ми тільки вдаємо інтелігентів. Спробував помирити їх лікар. А власне хто ми? Діти робітників, селян, така в нас країна. Все починалося з самого початку, на голому місці. Я, наприклад, виріс у селі, де не було навіть фельдшерки. А тепер маю в своєму розпорядженні цілу клініку. Хто б сподівався? Треба написати про це на у газеті, докинув Отава. Це так мило. З простого селянського хлопця виріс видатний лікар. Або з корабельної труби, поезію з її наймодернішими вивертами. Або син чорноробів і ливарників керує цехом або й цілим заводом, а на дозвіллі колекціонує платівки з джазовими мелодіями, читає «Кавку у перекладі із Фолкнера в оригіналі, знає всі марки японських, американських, голландських і західно-німецьких транзисторів, вміє старий досить!» «Сі-сі!» – зупинив його поет. Йде кава. Ми будемо пити чорну каву, якою не пили наші предки». «Мої предки якраз пили каву», – похмуро промовив отава. «То що з того?» «Я – професор і син професора, а мій батько теж був сином професора Щицарського, а той теж був сином професора, і так без кінця». «Вони були професорами вже тоді, коли ще і професорських звань не було на світі», – делікатно поцікавився лікар. «Очевидно», – сказала Тава. «Не бачу підстав для роздратування», – знизав плечима інженер. по моєму тут все окей». Інтелігенція – це звучить гордо. Я десь недавно навіть читав, що інтелігенція – слово не іноземне, а російське. Років через 50 знайдеться охочі привласнити слово «джаз» або ще щось, засміявся Атава. Дивуватися не треба. Старі. Відсюрбуючи гіркої кави, ляснув у долоні поет. Я прочитаю вам свій. Вірш про старих жінок. Увага сі-сі! Кафе поступово виповнювалося людьми, гамором, цигарковим димом, і коли цей поступовий процес заповнення дійшов до краю, четверо мовчки перезирнулися між собою вдоволені, що тісніва і колотнечі їх зовсім не зачіпають, що вони і надалі застаються самі поодинці без межі моря. Щедро дарованим їм оцим дивним, майже чарівним вікном Екзистенція буття Зі смаком повторив інженер Ти повинен вивчити французьку, щоб в оригіналі читати Сартра і Кам'ю Не втерпів, щоб не кольнути Отава Цікаво, скільки знаєш наземних, мов, ти? Поцікавився лікар Скільки треба, тільки й знаю, відповів Отава Сі-сі Свиснув поет, а якщо тобі, як от мені, не потрібна жодна іноземна мова, тоді не знаю жодної, хмикнув отава. Якби я був сином професора, зітхнув інженер, це було б прекрасно. А так доводиться надолужувати прогаяни в дитинстві. Не було відповідної обстановки. Ну так, отава говорив майже злом. Не вчив тебе грати на роялі професор Гольденвейзер, академік Соболевський не читав латини, Ігор Грабар не водив по художніх музеях. Ну, не будемо сваритися, заспокійливо промовив лікар. Кожен мав те, що міг мати, і тепер теж має те, що може, тобто хоче. Не всі народжуються професорами, чи так героями, міністрами, але стати може кожен». І встати теж, може, кожен, вигукнув поет, якому так і не дали прочитати вірш про старих жінок, а тому встали, пішли, сісі. -сі. Вони приходили до свого вікна щодня, найчастіше незлобиво сперечалися між собою, іноді просто мовчали, посьорбуючи каву, відмахуючися від поета, який намагався просунути мовчанку свої вірші. Ти прочитай нам щось небудь з ненаписаного, просив я такі хвилини Отава, і цей доте по-справжньому подобався всім, окрім поета, звичайно, який митю спалахував і мав на лізу бійку за Тавою. Старий, розмахував він короткими, м'язистими руками, якщо хочеш, то все справжнє ще не написане і невідоме. Чи буде і написане будь-коли? Отож вони стали ходити до свого вікна щодня. першого Тава все очікував, що його товаришам набридне, отаке не зовсім звичне для курортників гаяння часу. Але згодом і сам уже став боятися, щоб часом не розривнувалося їхнє товариство, щоб не піддався хто-небудь з них на банальні, але такі непереборні спокуси, яким піддавалися щоразу тисячі людей повсюди і завжди. Наприклад, танці. Навіть зараз, коли курзал і всі літні майданчики ще тільки лагодилися для справжнього сезону, бо хто ж їх їздить на курорти взимку. І коли тільки ті санаторії, що мали великі клуби, могли дозволити собі розкіш щовечора влаштовувати для своїх і приблудлих курортників танці, так, от навіть зараз це не мудре, і якщо розібратися. Досить безглузде заняття не було розмірів всезагального шалу або й пошесті. На танці бігли всі – молоді й старі, здорові й хворі, холості й одружені, вродливі й такі, що ліпше б їм сидіти вдома та нікому не показуватися. Для всіх день був лише коротким і нудним вступом до блаженного вечора і до ночі, коли із саморобних естрад пролунають перші звуки музики і перші пари рушать у звабливу подорож по чарівливому морю, пошуках островів і цілих архіпелагів симпатії, захоплення, а то й кохання. До танців готувалися самовіддано і ретельно. З валіз діставали і випрасовували яскраві брання, зачісувалися, причепирилися, мов ті птахи, що більшу частину свого життя витрачають на чищення пір'я, і все для того, щоб у вечірніх залах в тісняві і пітняві вмить позбутися свого листку, втратити все набути такою старанністю продовж дня. Інженер, коли вони ще не побачили свого вікна, кілька разів рвонув на танці, навіть завчасно вибрав собі партнерку і поставив її кандидатуру на обговорення всього їхнього товариста. Ясна річ інженер, як людина сучасна і з великими претензіями, накинув оком на жінку найродливішу, вірніше, найпоказнішу в усьому санаторії. Була вона ще зовсім молода, висока, міцно, але приємно збудована, мала лукаво вигнуті уста і різнобарні очі, стриглася під хлопця, носила завжди обтислі светри і туристські штани з еластику. Якщо я сьогодні запрошу трохи побачити? спитав інженер, які будуть думки? Занудлива особа, сказав поет, я її знаю. Вона теж з Москви, художниця, вважає себе геніальною, всі сі, -сі. По-моєму, навіть дуже приємна особа, зітхнув лікар, який починав уже повніти і завжди зітхав, коли бачив струнких молодих жінок. А що скаже професор? Поцікавився інженер. Якщо вона справді художниця, то це вже не жінка, похмуро посміхнувся Отава. Якщо ж лишилася справжньою жінкою, то ніяк вона не художниця. А Жор Санд, сказав лікар, виняток, який тільки підтверджує правило. Сі, сі, свіснув поет. Мені така теорія до вподоби. старий, ти геній. «І все ж таки я запрошую на якийсь твістик», – затявся інженер. До сніданку він прийшов брезклий і злий. «Як ваша художниця?» – не втерпів лікар, втягуючи живіт, для чого йому доводилося ставити руки на боки і непомітно заганяти пальцями свої капіталістичні накопичення під ребра. «А ніяк!» – похмуро буркнув інженер. «Отавас сказав правильно «Сі – сі-сі», – по-своєму прокоментував інженерові слова поет. «А точніше, по-перше, вона не вміє танцювати ні твіста, ні взагалі будь-чого модного, а по-друге, вона відмовилася йти на танці. Тобто, навпаки, – уточнив Отавас, – спершу вона відмовилася з тобою йти, а вже потім ти вирішив, що вона не танцює твіста». «Очевидно, ти послав телеграму спілку художників і звідти тобі пояснили. Сій-сій!» – глумливо просвістів поет. Після того цікавість до художниці в їхньому товаристві не зменшилася, навіть побільшила. Але була то цікавість чисто теоретична. Просто знічеві перекидалися вони між собою двома трема словами про художницю, коли бачили її після свідданку або обіду – Лікар зітхав, бо така жінка, така жінка, інженер поскригочував зубами. Бо як вона сміла, як вона могла, поет Сісікав, бо не міг терпіти поблизу ще одної людини, яка хоче привласнити неподільне право на геніальність. Лише Отава був абсолютно байдужий до художниці, як заглядав всіх жінок які жили в їхньому санаторії і які зустрічалися їм щодня на набережній байдужі до танців, до знайомств, до любовних пригод. І хоч по-старому кепкував зі своїх товаришів, але поступово став відчувати вдоволення щоденним сидінням кафе, неспокійним перекиданням словами, мовчанкою, гарно було думати, дивлячись на море, на абстрактну гілячку за вікном Відчуваючи водночас, що ти не сам Що коли тебе ще люди Доброзичливі, спокійні, гарні, розумні Хоч і не позбавлені якихось там недоліків чи слабостей Бо хіба ж позбавлені всього того добра ти сам? Так тривало досить довго Уже наближався день, коли всі вони мали роз'їхатися з санаторію віло за моря теплом, казали, що десь буцім то навіть зацвіло перше мигдалеве дерево, але цьому ніхто не вірив. Отава відчував себе помолоділим, виснаженість, викликана впертою роботою, минула. Знов були в ньому сили й вперта наполегливість, що не так умів він дивувати всіх, хто знав його ближче. І певно з багатьох людей теж побігли до кінця дні перебування коло моря. І люди раділи поверненню додому, але водночас жалко їм було розлучатися з морем і горами. Якась непевна тривога закрадалася в їхні душі. Люди стали метушливими, не знали, куди себе подіти, кидалися то до моря, на широку набережну, то забиралися в гори до водоспаду. Торвалися всі на концерт, прибули з Москви знаменитості, то збиралися в маленьке кафе, набивалися туди битком, сиділи там до пізньої ночі, а потім раптом згадували, що на автовокзалі став до дії новий ресторан, надзвичайно модерний, з фінськими меблями, з грузинською чеканкою, і бігли через усе місто туди, щоб стинути до закриття. І в кафе Ореанда усі дні було повно, аж тріщало. Десятки нових відвідувачів, які ніколи туди і не потикалися, булкали тепер поміж столиків і допитувалися, чи немає вільного місця, або хоч коли якесь там місце звільниться. Ореанда, глибоко зітхаючи, від насолоди проказував інженер прекрасне слово, особливо коло цього вікна, наповненого морем. Оріанда. Сі-сі, посвістів поет. Старий, дозволь нам, поетам, встановлювати ціну слів. Оріанда, це, сісі, -сі. ще є симпатичне слово Асторія, докинув лікар. В Ленінграді ресторан Асторія просто чудо. Славнозвісні слова! вигукнув інженер. Славозвісні, горе посміхнувся Гатава. Астор був якийсь чи то спекулянт, чи просто здирщик. Потім пожертвував якісь гроші на готель чи на бібліотеку, і от пішло по всьому світі Асторії, Асторії. Я особисто не вірю красивим словам. І красивим жінкам, сказав інженер, дивлячись поза своїми товаришами кудись до дверей, щось там розрізняючи в суцільному сизому тумані від диму і випарів. Він дивився туди так уперто, немов, вичаровуючи своїм поглядом щось бажане, що всі коло столика теж поступово стали переводити погляди з дверей, і всі побачили свою художницю з подругою – маленькою, гостроносою, сухою жіночкою. Вони стояли коло дверей, трохи розгублені – Знетямлені гамором і задимленістю, але певно на дворі було сиро і холодно. Їм не хотілося так відразу повертатися туди, звідки вони ще не прийшли. Тому вони з безнадійною наполегливістю намагалися видовитися бодай одне вільне місце. Художниці, видно, стало жарко, бо вона розстебнула своє біле пухнасте пальточко. Може, їй і не хотілося сюди йти, а тим більше не хотілося так безглуздо стояти коло дверей і вишукувати те, чого тут однаково не знайдеш». Вона ще сказала свої подружі, зневажливо кривлячи свої лукаві уста, але так коротко їй відмовила і вперто продовжувала блукати поглядом по залу з тою байдужою затятістю, яка притамана жінкам невродливим і трохи зневаженим, які звикли пробиватися в житті без збудчої підтримки і завдяки цьому виробили в собі твердий характер і неабияку наполегливість». Мабуть, існує магнетизм поглядів, бо зрештою художниця повернула обличчя до вікна, а перед тим вона мовби навмисно відверталася. Її погляд зустрівся відразу з чотирма поглядами. Художниця ледь посміхнулася, здалеку кивнула, чи то всім одразу, чи тільки інженерові, який все ж таки був трохи їй знайомий, і рішуче попростувала до столика коло вікна. Подруга пішла за нею. «Ви пробачте, – сказала, наближаючись до них художниця, – і не подумайте, що ми на хаби, але справді жодного місця. Анна би хотілося хоч трохи зігрітися. Всі слова зайві, – підхопив інженер. Сідайте поки що на місті лець, я миттю розбуду для вас усе, що треба». Він побіг кудись у дим і гамір. Художниця посадовила на інженерів стілець свою подругу, а сама стала коло вікна, вигідно вирізняючись на його темному тлі. «Беріть мій стілець», – похопився лікар. «Дякую, я підожду», – сказала художниця. Вона чомусь дивилася на Ата, так ніби мовчки запитувала. «А ти чого не запрошуєш дамі стільця?» І від цього німотно запитання Ната вона йшла дивна затятість. Він, хоч спочатку хотів зробити те саме ще лікар, тепер ще міцніше всівся і послав художниці так само німотну відповідь: "Якого чорта? Могла б собі пошукати місце деінде". Сам не знав, чому його дратувала її присутність, але в діяти з собою нічого не міг. Повернувся інженер з дома стрільцями в руках, за ним ішла Келнерка, яка несла каву для обох жінок, і пляшку коньяку. Прошу, розпланявся інженер, каву ми вже п'ємо 4 години, отже, кава тільки для дам. Щоправда, коньяк ми теж пили, але гадаємо, дами не відмовлять нам у приємності випити разом з нами. Якщо ви вже такий галантний, сідаючи, сказала художниця, то хоч би запитали нас про наші бажання. Читаю по очах. бадьоро потер долоній інженер. Ви, мабуть, училися цього у солдата Швейка? Посміхнулася художниця. Він це робив напрочуд вдало. Щоправда, з офіцерськими дружинами. Він читає тільки Фолкнера, обізвався Оттава. До того ж в оригіналі. Так? Повернулася до нього художниця. А ви? А я тут ні до чого, сказав Оттава і мучив губи у чарку з коньяком, хоч пити й не хотів Просто хотілося, аби художниця відчепилася від нього Він читає на тій мові, на якій йому потрібно Гордо повідомив лікар, який міг бути великодушним навіть там, де йшлося про завоювання симпатій жінки І що ж ви читаєте, не відставала від Отави художниця Спитайте нашого поета, читання його спеціальність, відбуркнув Отава «Ми з Дімою знайомі ще по Москві. Я приблизно знаю коло його зацікавлень», – відповіла художниця. «Ти не бражаєшся, Дімо?» «Сі-сі», – відповів поет. «Москва – велике місто», – зітхнув лікар, переживаючи за свій невеличкий обласний центр, де була його клініка. «Центр», – розвів руками інженер і підніс скелишок. «прошу» за прекрасних дам, які живуть у самому серці нашої батьківщини, і за їхні, отже, серця. «Ви що?» – примружилася художниця. «Лікар-кардіолог?» «Ні, лікар якраз я». Знову кинувся на виручку лікар. «А він інженер. між іншим з групою товаришів на державну премію?» «Ага, група? Один сошкою, семерозложкою?» Художниця засміялася. Але інженер не образився. У нас справді колективна робота, сказав він, але давайте не про це. Ми тут відпочиваємо. Так давайте ж за Москву її людей ми випали. Тепер я пропоную за Київ прекрасне місто і велике місто, додав зітхаючи лікар. А хто з Києва? спитала художниця. Отава, От пояснив інженер. І народився в Києві, і виріс, і батьки, і діди всі з Києва ще, мабуть, від князів. Росли, як Отава, – сказав Отава. То це ви там усі куполи золотом покрили? – спитала художниця. Без золота не можемо, – тим самим відповів їй Отава. Це вже у нас в крові, спимо тільки під золотими покрівлями, як далайлами. лами. Не знала, що потомстані кияни такі, – вдавано злякалася художниця. Якщо пити, то давайте. Отава От вже зовсім став сердитий. Все ж таки якийсь біс штовхав його сьогодні під ребро і весь час спонукав на хлоп'ячі вихватки. Художниця випила, налила щеки, а лишок і знову випила без тосту. Її подруга злякано ворухнулася на своєму стільці. Тайко, сказала вона до художниці, тобі ж не можна так багато пити. А хіба це багато? Засміялася художниця і знову налила собі. Раптом вона помітила, що чаясь рука накрила келишок. Вона підвела очі. То була рука Оттава. «Що це має означати?» – спитала суворо художниця. «Раз вам не можна, то навіщо?» «А звідки ви знаєте, що не можна?» «Ну, сказала ваша подруга. Між іншим, її звати Ліна. Вона декоратор із Великого театру. Приємно». «Але однаково ви не пийте більше», От – ота вона полягав дедалі більше, дивуючись своїй поведінці. «А яке вам діло?» – художниця гнівалася вже навсправжки. «Таїсо, сісі», -сі – нагадав про себе поет, Зверни увагу на свого давнього знайомого». «Я хотів би тобі, ти мені не подобаєшся, обірвала його художниця, – «і прекрасно знаєш про це». «Ну, тоді» – поет заховав руки під стіл – Нюхнув навіщо із випитої чарки і притишеним, як завжди перед читанням більшим голосом, сказав, «Тоді я прочитаю вам усім вірш, але прошу уваги, ви ще мене не знаєте. Якщо я прошу уваги, то це серйозно. Чуєш, Тайко?» І не чекаючи нічої згоди, він заплющив очі і почав, «Якщо ти прокинешся рано вранці...» Біс і далі штовхав отава під бік І доштовхався вже до того, що Отава Не даючи поетові змоги прочитати наступний рядок Квапливо процитував «Серед білого сум'яття, простираду і подушок» «Серед білого сум'яття, простираду і подушок» Повторив поет, вдаючи, що не помітив Отавиної вихватки «І снігова білість різале тобі в очі» «І ти задихнешся від крижаного холоду самотності» Мерший стряв Отава Художниця звела на Отаву про світлілі від втриманого реготу очі. Вони були досить дивні в неї. Одне око сіроблакитне, друге сіре, з брунатними цятками, які з пістряве, з гострим, мало не вовчим блиском. «Якщо ти не замовкнеш, – з присвістом, – сказав поет, звертаючись до Отави, – то я наб'ю тобі морду. Отут, при всіх елементарно наб'ю тобі морду. Я боксер і роблю тридцять ударів за хвилину. А я роблю тільки один удар, сказав різко Отава, і підвівся за стіл. Всі сиділи. Жінки ждали, що буде далі. Поет вичікував подальшої дії Отави, інженер і лікар мовчали. Не пробували втихомирити поета. Заступатися за Отаву, власне, і не за нього, а за цілість свого товариства, яке ось так безглуздо, безпричинно розвалювалося тільки через те, що один із них раптом перестав розуміти жарти. Оттава збагнув, що нічого більше не дочекається, мовчки підійшов до вішалки, зняв своє пальто, недбало накинув його на плечі і вийшов на вулицю. Море насилало на суходіл пронизливу вільготність, в холодних мокрих сутінках тинялися по набережні люди, купчилися під ліхтарями, розходилися, щоб знову зібратися в освітленому колі, глянути одне на одного, постояти, викурити цигарку, подивитися на темне море. Отаві не хотілося знову до людей. Відпочити в самотені єдине, чого тепер бажав. Тому відразу звернув у бік – Познайомий старий Платан, повимушеній білими плитками до пробрався мовчазну пітьму. Про те, що сталося в кафе, не думав. Дивно порожнеча була в нього в грудях, у голові. Йшов швидко. Широкі білі плити твердо слалися йому під ноги. Ззаду долинали до нього уривки людських розмов, накочувалися раз по раз по моря, але чим далі він ішов, тим більше й більше тиша залягала у нього за плечима. Тільки ще дихало, спроквало десь далеко море, та стукали по твердих плитах підбори його черевиків. Стук, стук. І враз до нечастого стуку його підборів долучився новий звук, кропливий, знервований, ще далекий, але виразний, чіткий. Тук, тук, тук. Так наче хтось наздоганяв його. Не зовсім приємне відчуття, коли в темряві на пустельній дорозі наздоганяє тебе хтось невідомий. До того ж отаві аж ніяк не хотілося, щоб хтось порушив його самотність, тому він надав ходи, хоча і так був певний, що навряд чи зможе будь хто наздогнати його, хіба що матиме ще довші ноги. І все-таки воно наздоганяло. Ближче й ближче. Тук, тук, тук. Уперто, відчайно, майже без надії билися об тверді плити позад отав, який йшов швидше і швидше, вже чомусь твердо переконаний, що женуться саме за ним. Навіть починав вже здогадуватися, хто саме, хоч не був ще певний, але певність тут була зайва, бо однаково знав ці кроки, звідкись давно вже відомий чомусь був йому оцей перестук каблуків, так ніби він тільки й робив у своєму житті, що наслухав. слухав, Пересоки жіночих каблуків і вирізняв з поміж них один той, що колись має почути його вологій холодній пітьмі на безлюдній алеї Приморського міста. Він ішов так швидко, як тільки міг. Прогонисто викидав перед то одну, то другу ногу. Ноги мав цибаті, аж он які. Той, хто за ним намірився гнатися, мусив нарешті зрозуміти, що справа його геть програна, безнадійна від самого початку, і воно таки справді, мов, так і сталося. Погоня, мовби почала відступати. Перестук позаду ставав тихіший і тихіший. А потім, коли Отава відітхнув уже вільніше, перестук раптом зірвався на безладне спазматичне «ток-ток-ток» такий звук лише лунає тоді, як біжить жінка, коли вона дивно випрямляє ноги, а тіло її в цей час заточує обережнє півколо, їй важко втримати рівновагу, тому вона швидше й швидше викидає наперед штивні ноги і вибиває каблуками ток-ток-ток, а сама виплітає з заплутаних мережах свого вихитування нелегку доріжку просування вперед. І цей біготавий міг би вирізнити з тисячі мільйона. Хоч перед тим ніколи його не бачив і не чув, то бігла вона, ніхто інший. Він став і повернувся назад. Із темрів невиразно наближалося до нього їй біле пухнясте фальтечко. Художниця добігла до Отави, і задихана майже упала йому на плече. «Це ви?» – даючи ніби щойно пізнав її, – сказав черсто Отава. «Що з вами?» Я гналася за вами. Навіщо? Хто вас спросив? Ходімо назад, до них. Для цього не варто було вам справді. Ходімо. Там не гарно вийшло. Це й Дімка. Він типовий ідіот, я його знаю. Нездара і дурень. Всі нездари такі, вульгарні забіяки. Ви ж не такий, все обійдеться. Звідки ви знаєте, який я? Ну, знаю. Це не моя ролі. Давайте повернемося до них. Вони переживають це й теж. Знаєте, перед жінками завжди всім хочеться якось, одним словом, чоловікам хочеться подобатися. У мене такого бажання не виникало, ну, однаково. Від взяти вас під руку. Я вкрай знесилилася. Беріться, але туди я не піду. Гаразд, тоді я залишуся з вами. Навіщо? Раз я вас наздогнала, то що ж тепер має робити? Те, що робили досі? Скільки вам років? Більше двадцяти, але менше тридцяти, засміялася вона. Вони пішли далі вперед, тепер уже вдвох. Таїстина рука грілася біля отавиного ліктя. Обоє мовчали. Художниця ще й досі не погумувала своєї задиханості, а, може, навмисно дихала прискорено і бентежливо. Отава знов став Пришвидшувати ходу Боявся поглянути на обличчя Своєї несподіваної супутниці Хоч і знав, що в темряві Навряд чи роздивиться Його як слід Але лякався її лукавих уст Здавалося йому, що крізь Найбільшу темряву побачить він Їхній хвилюючий вигін З вами приємно мовчати Перший обізвалася художниця Так кажуть про дурнів От та витримався Суворого тону «Жодної нотки потепління. Там мовчанка вимушена, а з вами просто приємно. Ви не подумаєте про мене аби що? А що я маю подумати? Навпаки, повинен би, він мав не сказав подякувати вам, але стримався, хоч і відчував наплив якоїсь незнаної теплоти, схвилюваності. Справді був вдячний за те, що вона не покинула його самого таку хвилину» чужа незнайома людина шукала його безмежні пітьмі, нас доганяла, розраювала, заспокоювала. Він мав неадмінно сказати їй якісь особливі слова, яких ніколи нікому не говорив, яких не вмів говорити. Він повинен ось тут пообіцяти їй, що ніколи не забуде цієї ночі, не забуде старого платана, твердих білих плит, що стелилися повз нього в холодну, вільготну темряву і перестуку її каблуків по тих плитах. «Ви мене», – почав він, але знову не докінчив. «Налякала?» – засміялася художниця. «Ні». Він нарешті наважився. «Здивували». «Ого!» – вона, здається, зраділа. «Вас здивувати не так легкому». «Чому ви так вирішили?» «А я знаю про все, усе, крім імені». «Оттава», – сказав він. Віщуєте там у кафе, а ім'я досвіді отави, звідки кусі. Мене звутає Тобто Таїс, наче попівну а батько мій металіст, ще й зараз на заводі, а в дочки таке смішне ім'я. Вона непомітно втягувала його в розмову на теми, яких він завжди уникав, вважаючи їх дріб'язковими і не вартеми уваги. Сам собі дивуючись, Отава заперечив. Чому ж смішне? А от мене, наприклад, батько назвав Борисом. Ви, мабуть, не знаєте походження цього імені. Воно йде від славянського «Богорис». Певно, мій батько хотів, щоб у мене були якісь риси Бога. Але, як бачите, помилився. Вроди немає, привабливості теж». «Чому ви вважаєте, що боги повинні бути неодмінно вродливі?» «Такими їх малювали, починаючи від стародавніх греків. Грецькі боги невродливі, вони зжіночені, солодкаві. Вам доподобає, вавілонські бикочоловіки?» «Не треба про це», – попросила вона, глибше, забираючись йому під лікоть теплої долоною. «Якщо вам не хочеться зі мною говорити, давайте лише помовчимо». А якщо і мовчати неприємно, скажіть. Вона забрала свою руку від нього і йшла тепер поряд, її пальточко тьмяно-беліло в темряві. І взагалі, не треба нічого. Ви зараз почнете дякувати мені за добре серце, скажете, що ніколи не забудете, як кинулася в ніч слідом за вами, по суті, абсолютно незнайомим чоловіком, як гналися за вами тільки для того, щоб, а, але не будемо про це». Звідки ви все знаєте, щиро здивувався Отава? Це просто якийсь містицизм. Я все знаю, вона засміялася десь на відстані, і Отав уявив, як вигинається її лукаві уста, і йому вперше в житті стало страшно від близькості жінки. Треба її прогнати, подумав він зненацька, намагаючись відтіснути кудись у найдальший. Куток пам'яті те, що відбулося перед цим, і ще подумав, яке вона має право ні з того, ні з цього отак вриватися в моє життя, все ставити шкереберть, ламати всі мої плани, головне ж ламати мій характер, бо він уже зламаний назавжди одним тільки дівчинком. А що ж буде далі? «Ви думаєте про те, чи не краще мене прогнати від себе?» – спитала вона його що далі відходячи на край доріжки. Скажіть, я повернуся до того товариства, яке там я не звикла будь-кому заважати. Сама теж не люблю, коли мені заважають. Він спромігся приховати новий вибух здивувань її неймовірним даром читати думки і спробував звести все до жарту. Хай же мої товариші догризають там вашу подругу. А її не дуже й угризуть. Вона колись займалася гімнастикою. Завжди зуміє вислизнути. «Велике вміння вислизати» промовив Отава так, аби лиш сказати щось. Далі йшли мовчки. Дорога бралася в гори. Вона лягала на темну землю розгонистими закрутами, розсовуючи в боки кущі, дерева і навіть будинки – це було типове шосе для машин, щоб полегшити їм підйом, але для пішоходів воно не надавалося аж ніяк. Замість нормального просування прямо перед доводилося никати по серпантинах туди й сюди ті самі дерева, ті самі будинки, ті самі вуличні ліхтарі обходити то знизу, то згори, і якщо для машини і швидкого накладання отаких от повільних витків зрештою все ж одержується безхідний рух, то для людей надто ж уночі це видавалося безглуздою, блуканиною у пошуках невідомо чого. Двічі обганяли їх таксі, повні пасажирів. Згодом у світлявій смузі, що її кидав на ліхтар, вони побачили далеко попереду парочку – Стояли посеред шосе, в найосвітленішому місті, і цілувалися. Чи то скоро курортна любов чи, може, справжнє кохання, яке не хоче ждати, не розбирає, де світло, де темно, а то, може, просто вони зовсім юні і заповзялися отак перераховувати своїми поцілунками всі сліди ліхтарів на нічному шосе і йтимуть гори до самого ранку або до таких дорога ніколи не кінчається. І він, Отава, теж міг вигадати, що схоже, наприклад, цілувати Таїсу на кожному новому закруті дороги, цілувати її лукаві уста, мовчати, мовчати. Він завжди боявся жінок через їхню балакучість. Їх треба було забалакувати майже до втрати свідомості, лише тоді вони почували себе щасливими. Особливо страждали цим жінки – Інтелігентні. У них завжди було повно претензій до кожного нового знайомого, взагалі до цілого світу. Їм чогось хотілося, вони недмінно мали залізти тобі в душу, вивідати усі твої думки. Може, він був несправедливий, отак, міркуючи про жінок, але вже так воно склалося здавно, і переборювати себе Отава не вмів і не міг. Коли проходили парочку, заклякалу поцілункові, обоє вдали, ніби нічого не помітили, і далі йшли, мов чужі, кожне по своєму боці шосе і мовчали вперто й затято, неначе вороги. Пробачте, перший не втерпів отава. Я дуже різкий і навіть грубий чоловік. Не турбуйтеся, сказала з того боку тая, я теж далеко не ангел. Коли хочете знати, я навіть жорстока. Може тому і кинулися за вами в темряву, як остання дурепа. Жодна нормальна жінка ніколи б не побігла, особливо з таких званих ніжних і добрих і ласкавих. Хоча б ви кинулися в море або під колеса першої машини, але я починаю набивати собі ціну, а це вже зовсім зле. Ліпше мовчати. Скоро вже наш санаторій» і ви звільнитеся від мого наднокучливого товариства. Але при цим я б хотіла вам признатися, цілковите безглуздя, але, знаєте, в мене зірке око, навіть зараз у темряві. Хоча темрява – це тільки для невтаємничених, а для художників – це середовище, де народжуються всі барви від сполучення з світлом. Бачу, я вже починаю читати вам лекції, перебирати ваш хліб. Я не читаю лекцій, сказав Тава, про бачтя не знала. То про що я? Ага, про спостережливість. Уявіть собі, поки ви ходили в непрасованих, якихось пожованих штанях і старому светрі, а я теж дотримувала вам стилю і вперто носила штани й светр, викликаючи осуд усіх санаторних дам, і респектабельних чоловіків, але робила я це мимоволі, мені здавалося, що я не думаю про вас і не звертаю на вас жодної уваги. Але ось ви надягаєте костюм, якусь білу сорочку і краватку, і якось десь зникаєте одного вечора, другого, третього, і знов не знаю, цікаюсь чи що це, але мені захотілося довідатися куди чого ви зникаєте, хоч я розуміла, що це цілковите безглуздя, а потім я побачила це ваше вікно і стала приходити до нього тоді, коли вас не було ще. Зрозумійте мене, я художниця». «Я вас розумію», – сказав Отава, – «розумію, бо я теж майже художник». «Мені казали, що ви історик». Навіть професор і доктор історичних наук, майже середито промовила Тава, але це чисто формально. Ви ж знаєте, як легко тепер стають і докторами і професорами. Ви хочете підкреслити, що ви не ординарний професор і доктор, зміненим голосом мовила художниця, мовби шкодуючи за хвилю відвертості, якої вона допустилася за Тавою, та ні. Просто хочу від істориків перекинутися до вас, художників, хоч і знаю, що це майже неможливо. Чому неможливо? В спілку художників, принаймні, вступати ще легше, ніж стати доктором наук. Ясна річ. Якщо ти – звичайнісінька посередність, якщо у тебе виявляється талант та ще оригінальний, то недміно знайдеться такі, кому такий талант недоподобий. І тоді важко. Це автобіографічне відплатив їй? шпилькою отава, уявіть собі, ні. Я член спілки художників, мене прийняли на прочуд легко, навіть хвалили, хвалять іноді і досі за реалізм і правду життя. Дивуються, видно, що я порівняно молода не кидаюся у модні напрямки, не захоплююсь ізмами, не підписую ультралівих декларацій, а ви? Я живу в одинадцятому столітті, ікони, це тепер модно, навіть модніше за абстракції. У нас в Москві пошесть серед письменників, серед артистів. Про художників не кажу, деякі на цьому навіть заробляють. Не вгадали зовсім не ікони. Архітектура, як у Нестора. Откуда єсть пішла Руська земля? І откуду малолітражні квартири стали єсть? Але, здається, цю тему у вас перехопили. Вам хіба що лишилося... Виступи в газетах, теж не вгадали. Пробачте, я стаю занадто цікавою, а це майже завжди ознака дурощів. Знову на моби вгадала отавні думки і ще раз, вже котре, здивувала його своєю прониклостю. «Добре, я відплачу вам тим самим, – сказав він, переходячи до неї по шосе і несміливо доторкуючися, до волових білих ворсинок на її рукаві. Ви мало не щодня ходили в гори з етюдником. Дозвольте поцікавитися, вдалося зробити щось за цей час? Можу показати. Вона зупинилася і глянула йому в обличчя, і він побачив їй темні очі і верзні уста. Завтра запрошу вас до себе і покажу». У мене окрема кімната, мені створено усі умови, бачите? Сьогодні, на жаль, не зможу, непорядно, а тим часом ми вже і прийшли. Непомітно в розмовах і в мовчанні. Ви не гніваєтеся на мене? Ні, сказав отава, і чи розумів, що не треба зараз нічого казати, а що треба не знав. Тоді на добраніч, та я посміхнулася. Угу, на нього наплинула. Одвічна його похмурість. Добраньч. Вночі йому приснилися, ніби він плаче. Прокинувся і відчув, що все обличчя в сльозах. Щоб не будити сусідів по палаті, тихенько вийшов до вмивальника, глянув у дзеркало. Червоні, які зовсім маленькі, наче не його очі, на вилицюватому негарному обличчі з великим носом і в'ялим підборіддям – Зняв піжамну куртку, відкинув кран, довго хлюпостився під холодним струменем води, знову глянув у дзеркало. І знову не побачив нічого привабливого. Кістяк, на який природа завула наліпити м'яса. У голові билися двоє слів «славнозвісний», «горезвісний», «мов мухи обшипку», «горезвісний», «славнозвісний».